Azterketak Euskaraz, betiko lema, betiko aldarikapenaren dako. Behiz ere exe askak mobilizazioan tolatu du atzo, azterketak Euskaraz pasatzeko eskubidearen alde, kolegioetako eta liseoko ikasleak bordaleko giza eskubideen plazan bildu dira Iñaki Lekona, Piak Eslar kolegioko zuzendaria. Bai, ba, mila ikasle, guraso irakasle, langileen guru, ba, Euskararen uh, egoera salatzeko, uh, gure e ministro berriak ezpaitu oraindik erantzun gure gure bi galdeei eta bakar batean laburbiltzen dena azterketak euskaraz bilkura bat izan zen irailaren erdialdean non xaska etzen gobidatu izan eta geroztik Uh, erantzungo zutela ipatu zuten deza ez da erantzunik, eta beraz uh, erabaki dugu ona etortzea justuki erantzun horren enxeka. Eta entzutea izaiteko, manifestaldea egin dute hitzakxe bertsook kantu eta dantzekin, hor ziren beraz ikasle, buraso eta erakasle andana bat baita ere ikasle ohi batzu. Ainoa entzuten dugu. Bai hori da, salvador eta etx ikasle ohia, orain donostia naiz ikasten. Halera, giraiz bordoleroz eta importatzea idutzen zait horren uh, alde uh, bojokatzea. Beraz, hemen uh, asterketak Euskaraz nahi ditugu zenta be lehen uh, adez uh, brebeta Euskaraz pasatzen alginoen, baina duztu nire uh, izelarrik brebeta pasatea, ziren zientziak eta geitzen, eta frantxeas uh, idatzi behar ginoen. Halera, guk uh, Euskaraz idatzi ginoen, eta lehen urtean pasatzen, baina gero eta zailago bilakatzen ari da Euskaraz uh, pasatea asterketak, eta beraz, importatzea idutzen zait horren uh, alde bojokatzea. Eta horrez gain begero ari reformarekin baxoa ere zinageiago eskaraz baxoa eta honik sehantza ukanduz eta duztu kobida zemera zut baxoa baxoa, baina Ala ere, importantea da Euskaraz, Euskaraz ikasten dugunez logikoa alitzateke Euskaraz paste azterketak. Bordaleko rektoretzaren pasa dira manifestalariak, baina ez dira gelditu, Xaskako ordezkariek argi utzi zuten mobilizazioa batez ere Pariseko, agintariek zuzendua zela, unen ondotik segida zehi zaiten alden galdegin dakogu ur gorostiaga Xaskako lehen dakariari. Beondoko etapak esperudugu <laughs> lehen bailen erantzun batukaita, jakin behar da... E, basoko berizitasunak martxoan izanen direla eta behikaslek jakin behar dutela e, berizitasun horiek ea e, euskaraz e, idazten alko dituzten edo ez beraz ezberaz presatu gada eta lehen bailen erantzun bat behar dugu e, pixkat e, adarriotze badak gutaz futitzen dira egeiten ontelarik gogoetatzen ari direla espaldidanik gaia zautzen dutenean Hemen gaude aldarri katuz eskubideak. Ika jiketan kantatuz aditu dezan jendeak Azterketak euskaraz ikasmin jolas Eta guz zua begira, aldaketa batentzain Beak duguna orain jada spektuak gira Aizek bogdela bogdalen In cash to luck! <laughs> you see you back here, Ellen, baby! <gasps>